Rugăciune pentru porunca și taina cumpătării. Doamne Iisuse Hristoase, Domn al Păcii, te iubim, te slăbim și îți mulțumim. Fiindcă taina cumpătării ne-ai dăruit când ai rostit, pacea mea o dau vouă. De aceea ucenicilor tăi le-ai descoperit. Fericiți, făcătorii de pace, că aceea Fiului Dumnezeu se vor chema pentru că ne-ai învățat să nu ne mustre conștiința când la rugăciune venim în fața ta. Lasă darul tău acolo, înaintea altarului, și mergi întâi și te împacă cu fratele tău, și apoi venind adu darul tău, căci pârâșul nostru este conștiința. De aceea când venim la tine ne-ai sfătuit, împacă-te cu pârâșul tău de grabă până ești, cu el pe cale. Pentru că toate poruncile tale ne-ai învățat: oricine se pe fratele său, vrednic va fi de o sândă. Și cine va zice fratelui său, netrebnicului, vrednic va fi de judecata sinedriului. Iar cine va zice nebunule vrednic va fi de ghiena focului. De aceea te rugăm, împlinește pentru noi făgădința ta. Pace la zboo! Pacea mea o dau vouă, nu precum de lumea, Căci pacea ta este lumina conștiinței, Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, Așa încât să vadă faptele voastre cele bune Și să slăbească pe Tatăl vostru cel din ceruri, Pentru ca să fii cu noi la toate încercările Și să facem cuvântul tău, să nu se turbure inima voastră nici să se împricoșeze.